Horrekos nahiz, hori eta hori urte ditut e, Zu hil txailia izateko oposit, opositatzen ari naiz Momentu honetan Eta duela ja urte bat, darabantza da e, euskera ikasten Bebi titula nahi dut e, Guztuka dut surfa Tenisa ere <laughs> Eta f, ez gauza gehiagir Eleno, komentatu dugut, proba asko pasa behar dituzula? Ba, proa bat ediko, eta... Sí. Proa praktikoa. Proa praktikoak badak izku deno, es? Korke egitea, be, zenbat e, dominak, eta... Igeri uh -huh. egitea. Eta gero, e, teorian, bi motatako azterketak daude. E, bat da, generala. Da, pues, derecho eta horietako bauzak. Eta bestea... Eta bestea, espezifikoa eta ba, e, zutezko Kimikak e, f, zutamo, e, zutamotak, e, f, gero eh Ekonomia eta gaus horiek. Eta gero be bi nahi dut, ba opositatzean ba, gero eplasa gelego izateko. Mm -hmm. Eta zuk txikitan euskara hitz egiten zenuen edo bakarri, iaz bakarrikaz izinen euskara ikasten? Bueno, ba txikitan e, flagunekin beti arderaz eta goresu ekin ere baina eskolan berudan nengoen eta bueno Asignatura batzuk euskara eta beste gazteleraz ez? Baina hori zer Zergo goratzen duzu txikitako euskerako klase horietatik edo denaaztua? Ba ia ia denaaztua dago baina bizarteko Klaseak gogalatzen ditut, bai, nasabal irakaz leharen gati. Onda, erotxalatzen? Mm, bueno. Baina, irrazdian ez <laughs> ez. <Es, es. laughs> <laughs> Mi eba naiz, eh, ekonro miraiak naiz, donostian jaio nintzen, bi alaba ditut, eta eh, berrogeita bos urte ditut, Eh, bueno, eh ni azizintzen euskara duela bi urte, egia esateko eh e, nuen. Eh, nik, e, nik e, txikitan euskara hasizintzen nintzen e, ikasten, baina oso gaizki, a ededuan. Eh, euskera e, gaia bat zen. Eta gainera askotan nide irakasleak ez ekiten euskera hitz egiten. E, momentu horretan e, ikasten ari zidelako. Ordun eh e, bueno, e, eskola bukatu ondoen eh karrera hasi nintzen. E, eta eh bukatu ondoen pentsatu nuen eh ideia ona e, idea ona zela E, euskera ekastea, e, bi urte e, ikasi nituen euskeraz, baina gero aurduan nengola eta lana eta gauz gertatu zitzaidan, eta euskera gutxi nuen, eta, bueno, horain ja, beste momentuan e, ezberdinetan dago. eta e, nire alabak amabi eta amabos urte e, dituzte, Eta, bueno, e, duela bi urte etorri nintzen e, Euskaltegi honetala, eta egia esateko oso guzte nago, eta, bueno, oi. Hala <laughs> laguntzen zaituzte Euskerarekin? Ez, zerrez. Er, e, aiei ez, aie guztatzen Euskeraz, eh hitz egitea eta ez dute nahi, ez da naturala natu dela, nidekin euskaraz eh hitz egitea. Eh haiekin beti harremana e, eh gaspelania izan delako. Orduan ez ez daukat e, laguntzaik e, parte horretatik. Baina nide lanean, bai. Nide lanean bi mintza laguna ditut eta oso gustokoa hitzegiten e, dut haiekin e, eh naiz eta lanean gaude e, oso pazientezia handia daukate nidekin eta eh haien denboia e, prestatzen e, didate eh nidekin euskaraz hitziteko ta eskertzen da asko Gimnasioan ba duzu beste bat, ez? Bai, gimnasioan, en beste mintzala gauna daukat eta e, irakaslea da, eta nire uste e, ezan e, dudan bezala e, apostolado bat da, behar uh -huh. dutza, eta, bueno, e, Eta ekin e, dutxan eta gimnazioan e, zertan txabiltza eta gaur e, e, Noiz e, joan gozaia eta, bueno, zer egin duzu e, Aste bukaian, gai e, Aguei e, bui ustitz egiten dugu eta ona da niretzat Ze joera ona duzun, eba, euskera zitze egiteko <risa> <risa> Aben, Bai, adibede bat zara, guztian txap <risa> Bueno, bueno, <risa> ez pasa <risa> Beno, bainik oztantzen naiz eta ez dut eba bezain guztokoa euskeraz hitz egitea. <gülüyor> eh, bainik medikoa naiz, eta osakiletzen lan egiteko beharrezkoa da pizkabat euskeraz jakitea. Eh, Pasientekin hitz egiteko, baina niretzat oso zaila da hori, hori egitea. Orduan ba, duan, ordu, orain dela bi urtea zen nintzen berriro euskeraz eh, ikasten. Residentzia bukatu eta agero, ba, Kontura anutu nintzen, hemen genatuko nintzena, eta orduan ba, hazi nintzen. Eta urte galdu ditut, erresidenzian, euskeraz em, ikasten hasi az, baino lehen, baina beno hemen nago. Eta orduan, natoren ortean, oposaketa bat izango da, egongo da, eta espero dut, perpila ateratzea hori hori ertatu baino lehen, eta horregatik ba, hemen nago betzera donostikoa, ez? Ez, eri bilbokoan ez. Eta, bueno, eta ba, e, txikitan bilbon nintzen nintzen, amar urte e, nitu erarte e, ikasbide eskolara joan nintzen, eta hor modelo behen egin duen. Baina gero, ba, eskolaren bainar batera bidale nintzen duten diregura zoak, eta hor, ez, e, ez nuen euskera euskera Zero, euskera ez egon euskeralik, ez eres. Eta dudan, ba, asko, astu aztu egin zitzaidan. Ala ere euskera aztu, baina alemana eta ingelesa kontrolatuko dituzu, ez? Bai, eta batzuetan hasten dut euskera eta alemana adibidez. Ba, bain nik dut, buruan euskera alemaniarekin ordezkatu nuela. Eta orain, orain, ba, gauza kontrakoa gertatzen ari dela. Baina, bueno, alemaiarria orain ere batzuetan erabiltzen dut. Mor duan, ba, ase, arazo, ba, arazo batzaan, bai. Baina, arantza naiz, e, berrogeita bat urte ditut. Eta, bueno, e, txikitan ikastetxean, ikastetxean hasi nintzen euskararekin, Horekin, baina, bueno, elgarria... Ya karrerarekin dutxin nuen Euskara eta orain ja erabak nuen voltatzea alababat e, duela e, dudalako mm -hmm. eta bueno, bera berak e, bi urte ditu eta e, bere, e, bere ikastolan e, erdera ez da ez dena da Euskara, Euskara eta Euskara Euskara denetako mm -hmm. Eta bueno, mm, berarekin hitz egiteko eta berarekin ikasteko momentu honena da euskara ikastea. Hala ere etxean hiru hizkuntza zuten ditu, ez? Bai, berak bai, eh nire Segergaiare ikastekoa da eta berak eh ez hitz egiten du. Bueno, hitzaten du eta bueno, guri ala berekin saiatzen ari da eh ez hitz egiten. Eta, bueno, ni, ni euskaraz zaiatzen naiz, baina, bueno, jaber, bueno, nasketa polita daukai, uste dut. Eta lanean euskara erabiltzen duzu? Ez euskaraz, eh, digo lanean ez, baina, bueno, e, bezero batekin imeiak e, euskaraz idazten dut, eta berak em, akatz bat ikusten badun, ba, Eta, gorritan bidaltzen dut da. Eta, zuk egiten dut zelan? Informatika naiz. E, informatika zerbitzu... informatikako zerbitzu... Zerbitzuen. Zerbitzu. Ni Carolina naiz, Bilbokoa naiz, eta bost urte dara matza dada Donostian. Eta horri nintzen iru hilabeterako bakarrik eta askenean donostian geratu nintzen ze hiria maite geratu nintzen hiria honekin e, Bizikleta gatik, edo zindekutara joan gaitezke bizikletaz eta onartza gatik, mendiagatik eta jendeagatik ere Institutu batean egiten dut lan zein izkuntza interpretea naiz eta gorrekin egiten dut lan. Oso pozik nago maite dut ere nire, nire lana ere maite dut eta horregatik kobratzea sorte, sorte ona da. Lau urte dara euskara ikasten. Momentuz ez dut titularik behar, baina nahi dut euskara ikazi. Eh, nire biz, bueno, Bilbon ez nuen inoiz euskara behar nire familian eta nire giroan eh, ez zen euskara hitz egiten eta lanagatik ez da ere Orduan inoiz ez nuen ezzen nire beharra eh, Eskolan gain ditur nuen eta kiloez. Ahaztu nintzen euskeraz eta donostiara etortzean konturatu nintzen beharrezkoa zela eta konturatu nuen ze hori beti euskaldun sentimendua izan narren eznekien euskera eta gogorra da zure, zure herrian atzerritar bezala sentitzea niretzat oso gogorra izan zen eta horregatik erabaki nuen euskera ikasi. Bai, horregatik eta baita ere ze ez sait batera gustatzen norbaitek euskeraz hitze egiten eta nigatik, nik euskera ez jakiteagatik edo lotza emateagatik berak beren hizkuntza aldatu adatzea behar edo aldatu behar, orduan ez zen nere gustokoa hori. Lotza eh, atzerrita hartzen ditzea ez edo Eta ere, orain e, lagunekin eta ez duzu, piskatagian hori zentzure helburua eh? zegoen erokotasunan euskara da biltzea, orain ere ez duzu euskara zitzea egiten, ez? Hori da ez nahi hausartzen, ze asko gustatzen zait jendea niri euskara zitzea egitea, baina gero niri aie euskara bota kostatzen zait, lotxagatik, igual bil botarra izateagatik, eta gure arro hori, ez dakit, ez da lotxa Berdin zait e, gaiz kibotatzea, baina lotxa ematen dit. Igual, e, riojatik etorriko banintz, baina berdin, berdin zait, baina bilbokoa e, izan eta euskeraz jakitea, fur, gorra da, horregatik nahiago dut e, gazteleraz esan, ze gazteleraz oso bondo, <laughs> bondatzen naiz. Eta institutuan adibet gainontzeko irakasleekin, eta euskeraz hitz egiten duzu edo gazteleraz, edo... Eta zuzuitza egiten? Normalean patiora joaten, joa, nor, joaten naiz ikaslearekin eta ez nago irakaslekin Hori, momentu hori, saltatze, saltatzeko <risa> <risa> <risa> Bueno, asibarko zera pixkanaka aien gana urbiltzen eta euskeraz hitz egiten, ez? Ba, irormalean zehiatzen naiz eta gainera haiek badakite euskaltegian nago Orduan gurtatzen zaiea jei ere niri euskeraz entzutea Bye Bueno, a mi es que erdo no estiaco urumina Eta urra norte